Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування! Артур Порджес «Вбивця не має крил» З часу останньої справи минуло більше шести місяців, і я вже почав думати, що у лейтенанта Ейдера закінчилися дивні випадки. Але я повинен був передбачити інше, що це все лише перепочинок. У його віддані було місто, що нагадувало Арденський ліс, наповнене жахливими і фантастичними подіями. І чекати якогось чергового обману, мабуть, довго не доведеться. Я не надто поширююся на цю тему, але факт залишається фактом. Мені листить роль детектива. Якщо вже так, то чому б і не почекати? Я звик до викликів Ейдера, оскільки єдиний кваліфікований фахівець у галузі судової медицини в цих краях – «Ваш покірний слуга – головний патологоанатом пасторівського госпіталю, що обслуговує всю округу. Моїми послугами користується чимало громад у цьому районі. Річ у тім, що багато хто з місцевих коронерів вдалися до політики і давно закинули практику. Людей, зрозуміло, це не влаштовує» тому що разу, коли їм потрібен компетентний ростин, особливо у випадках ексгумації, вони надсилають за доктором Джоелом Гофманом, тобто за мною. Минулого вівторка я вдало розпрепарував кілька відділів м'язової тканини, де виявив прекрасний зразок колонії круглих черв'яків паразитів, аскарид. Ви б тільки бачили цих красенів. Як не дивно, мені спало на думку, що ці організми, такі огидні для присяжних, бувши безперечним дивом творіння, мали не тільки витончені пропорції і гарно розмножувалися, але й ніколи не вбивали один одного через жадібність або ненависть. А також ніколи в своїй історії не винаходили водневих бомб, щоб знищити все живе. Але якщо думати про цю диявольщину, вбивство, то воно тут як тут. У лабораторію увійшов лейтенант Ейдер, тягнучи за собою якусь дівчину. У такій компанії я його ще не бачив. Тож спочатку я оцінив її як чоловік, а потім вже як патологоанатом. Мініатюрна дівчина, темноволоса і пухкенька. Мій предок назвав би таку пишною курочкою. Було видно, що вона багато плакала. Для цього не потрібно 8 років безперервних медичних досліджень. Що стосується Ейдера то він мав наполовину збентежений, наполовину розсержений вигляд. «Моя племінниця Дана», – хрипко вимовив він. «Іноді я говорив про неї, пам'ятаєш?» Я посміхнувся. Вона спрямувала величезні, димчасто-сірі очі на мене і сказала, «Ви єдиний, хто може нам допомогти». Все якось заплуталось. Ларі не міг цього зробити. І все ж нікого іншого там не було. «Гей!» – сказав я. – «Поверніться трохи назад і почніть спочатку!» «Ларі – це її наречений!» – пояснив Ейдер. «Я затримав його за вбивство першого ступеня. Мабуть через те, що я мав здивований вигляд, він ледь почервонів і огризнувся. Мені довелося. Вона думає, що він невинний. Чому, я не знаю. Я розповів їй про свою роботу, і тепер вона думає, що ти зробиш диво на замовлення. Коротше кажучи, Дана ставить на тебе, що ти розтрощиш мою просту справу на друзки». «Дуже дякую вам обом», – сказав я саркастично. «Але чудеса у мене по середах і п'ятницях, а сьогодні, здається, вівторок». «Все гаразд, справа може почекати до завтра», – сказав лейтенант, дивлячись на племінницю і широко посміхаючись. «Як це часто буває, жвава спроба розвеселити оточення – Обернулася незручною тишею. Послухай, нетерпляче додав він. Було очевидно, що розмова йому не подобається. У мене є чіткий обвинувачений, докази незаперечні. Зараз ти зрозумієш, що я маю на увазі. Дана сумнівається. І якщо чесно, я сам не вірю, що Ларі міг бити старого через гроші. Він досить запальний, але швидко заспокоїться. У всякому разі, я не думаю, що він здатний на фізичне насильство. Також він перервався, але я міг передбачити його подальші думки». Коли достатньо надивившись на вбивцю, одна річ незабаром стає ясною, як два на два. Не має жодного способу впізнати майбутнього вбивцю до злочину. «Чому ви так впевнені, що він цього не робив?» – запитав Ядано. Її невелике кругле підборіддя рішуче піднялося – «Мені сподобався цей твердий жест. Не люблю нерішучих». «Я знаю, що він не зміг би нікого вбити», – категорично заявила вона. «Тим більше старого, що лежав на піску, він міг би вдарити однолітка, рівного йому за силою, якби обидва були на ногах, але й все». «Ви вважаєте, що я схожа на наречену вбивці, готова вийти за нього заміж?» Я подивився на Ейдера, і наші обличчя, мабуть, стали дерев'яними після того, як вона скрикнула. «Ох, всі чоловіки тільки знають, що вимагати доказів, а я знаю Ларі». Лейтенант був одружений і повинен бути знайомий з жіночою натурою. Але навіть така суто жіноча лінія поведінки змусила його здригнутися. Реакція була очікуваною, тому мені нічого не залишалося, як спокійно зауважити. Давайте для початку ознайомимося з основними фактами, а вже потім Розберемося, хто винен. Згоден. Едер, схоже, відчував полегшення. З доказами, йому було незрівняно легше, ніж з вигадками чи емоціями. Очевидно, кілька годин його обробляли дана і кохана дружина Грейс, найдобріша жінка. Не тому, що він безкомпромісний. Я знайомий з копами які не будуть зв'язуватися зі справами, де все тишком-нишком, тільки для того, щоб сподобатися своїм дружинам і дітям, бабусям і дідусям. Він робив це заради простої племінниці. По-перше, почав Ейдер. Жертва – полковник Макейбен, відставний армійський офіцер 62 років від народження – Учора рано вранці він попрямував до свого приватного пляжу, як зазвичай, вигулюючи собаку. Після нетривалого купання на мілководі він задрімав на пістилці, і поки він дрімав, до нього підійшов невідомий з тростиною і розтрощив черп масивним руків'ям-набалдашником – Схоже, немає причин сумніватися, що вбивство скоїв Ларі Ченінг, племінник полковника, хлопець з 24 років, який проживає з ним в одному будинку. А мотив? Гроші. Мак Кейбен був просто набитий ними. Ларі – один з численних спадкоємців, але 50 тисяч у його віці – Перед таким важко встояти, правда? Ларрі збирається стати лікарем», – втрутилася Дана. «Він хоче рятувати життя. Йому не потрібні гроші. Дядько хотів, щоб він вступив до медичної школи». «Це правда», – кивнув Ейдер. «Але швидке щастя може спокусити навіть потенційного лікаря». «Не тільки потенційного, – зауважив я» подумки перенішись на залиту сонцем палубу океанського лайнера. Але чому саме Ларі став у вас вбивцею? Тому що молоді гарячі голови сповнені ідеотизму. Він залишив достатньо доказів, їх навіть не можна назвати ключами. Вони настільки очевидні, що можна засудити самого Архангела». Дозволь показати тобі схему Ейдер поліз у свою теку і дістав великий малюнок місця злочину На якому були позначені пляж, положення тіла, сліди полковника, а також сліди вбивці до тіла і від нього Почнемо з того, що пісок був абсолютно чистим, сказав Ейдер Рівність забезпечив нічний приплив ми знайшли сліди полковника, що ведуть від сходів по піску до води, а потім до того місця, де він постелив постилку і ліг. Там є сліди Ларі від сходів від дома Кейба, потім назад. І жодних інших слідів, крім собачих, які всюди, поверх і нижче за інші. До пляжу можна дістатися тільки з будинку і з моря. З боків підходи неможливі, там скелясті обриви. Ідеальна самотність, ось що робить нерухомість за 200 тисяч доларів. З огляду на все це, який ще для розсудливої людини напрошується висновок. І якщо не той, що дістатися до Маккейба, міг тільки той, хто живе в його будинку, тобто Ларі Ченінг. «Я сподіваюся, ти уважно розглянув сліди». «Звичайно, хоча навряд чи в цьому була потреба». Ларі зізнався, що вийшов за дядьком о сьомі тридцять, поки всі інші члени сім'ї спали. Він навіть не приховав від нас, що вони знову посварилися. Вкотре, розумієш, полковник був проти його шлюбу з Даною» бо дівчина бідна. Відтінок гіркоти прослизнув у словах Ейдера, як будь-який чесний коп, він був вище грошей. Старий сказав, що тільки дурні одружуються з кохання, що кохання – це типова омана сучасного життя і зустрічається тільки в журналах для підлітків і домогосподарок. Він запевняв, що закохатися в багату дівчину так само легко, як і в бідну. Бери, мовляв, приклад з мене. Я одружився з багатою вдовою і наплювати, що не красивою. Чорт забирай, для молодого хлопця це навіть сильніший мотив, ніж просто гроші. Загалом полковник мало не глузду з'їхав і порадив викинути дану з голови. В іншому випадку, мовляв, не буде ніякої медичної школи. Так, справи дійсно погані. Що щодо знаряддя? Ну, оскільки в черпі Макейба виявилася вмятина, ми почали шукати якийсь підходящий предмет. Поруч із тілом нічого не знайшли тому вирішили, що Ларі позбувся його. Він був невинний, поки в його кімнаті не виявили тростину, заховану за шафою. Улюблена річ Ларі – чорного дерева з грубо обробленим важким набалдажником, який недбало витерли, залишивши кілька плям крові і прилиплого волосся. «Навіщо так нерозумно чинити вбивство?» «На що Дана відразу випалила, підхопившись на ноги, виблискуючи очима, «Тому що він цього не робив. Хіба ви не бачите, що це занадто очевидно, занадто просто?» «Едер скривився. Я думав про це, – сказав він. І згоден, що прийом досить незграбний». Але якщо він сподівався змусити нас повірити, що таким чином його хотіли підставити, то тут він прорахувався. Ларі, як я вже казав, трохи запальний, але не дурень. Тільки ідіот залишає такі вбивчі докази, образно кажучи, ставлячи себе до стінки. Це ні в які ворота не лізе. «Поки Ейдер журився, я вивчав схему і ледь не застогнав. Колись це обов'язково б сталося. Я повинен був здогадатися. Що там схаменувся лейтенант? Зараз скажу. Якщо Ларі невинний, ти зіткнувся зі справжнісінькою класикою. Фактично, це вбивство в замкненій кімнаті». Сліди на піску прямо вказують, що ніхто не наближався до жертви. Ти впевнений, що він був убитий ударом тростини? Поки що ні, хоча я поставив на неї. Але ще буде ростин, і тростину повинено глянути патологоанатом. На даному етапі ми перевірили тільки сліди і відбитки пальців. Всі вони належать полковнику і Ларі. Решта залежить від тебе. Якщо людину вбило щось інше, удар по черепу видається безглуздою і затією. Однак тіло вже направлено в морг. Я подбав про те, щоб доставити його сюди. Також у твоєму розпорядженні буде будь-яка кількість часу. А як же, доктор Коулман, збираєшся знову діяти в обхід? Колман, старий демон, бувши коронером, розрізав трупи, як м'ясник у супермаркеті. Доводиться, якщо ми хочемо чогось досягти, твій статус як експерта графства дає мені таке право, причому офіційне. Добре, неохоче погодився я. Моє небажання, якщо чесно, пояснювалося впевненістю, що хлопець винен. Потрібно розуміти, вбивства більшості випадків не ідеальні і сповнені ляпів. Коли людина збуджена і націлена на вбивство, вона не може холоднокровно розпланувати його хід. «Я зроблю Ростен. як тільки ти оформиш тіло через лікарню». «Потім розберемося з тростиною, чи дійсно там кров і волосся жертви. І чекаю від тебе, як завжди, список підозрюваних інших щасливчиків. Ну, ти знаєш, описи, аналіз характерів та інше. У тебе це чудово виходить». «З цим доведеться повозитися. Варіантів безліч, невесело сказав Ейдер». У будинку проживає ще чотири спадкоємці. Не забудь тільки дізнатися, скільки підозрюваних вміють літати. Бо, повір мені, треба мати крила або здатність до телепортації, щоб пояснити, як старий був убитий безбивці, що залишає сліди на піску. Це дає мізерну надію, що Ларі не винен. Я не хочу вірити, що він вбився. Але альтернатива, як ти кажеш, стрибок парашутом або щось подібне. І додав він приглушеним голосом. Такий же трюк у зворотному напрямку вгору. Ларі невинний, твердо сказала мені Дана. Якщо ви будете це вірити, то знайдете пояснення. «Ви наша єдина надія, тому, будь ласка, спробуйте його знайти. Обов'язково спробуйте, постарайтеся». «Я повинен попередити вас про одне», – сказав я їм. «Пам'ятайте, я експерт і не можу приймати чиюсь сторону. Що, якщо факти з розслідування?» – я збирався сказати, «вб'ють ще один цвях». Але здоровий глузд допоміг вхопитися за іншу метафору – ще більше обернуться проти Ларі. Може все-таки покластися на колмана, Він може все так зіпсувати і заплутати, що у журі з'являться сумніви щодо винності хлопця. Ви не зашкодите його шансам, він цього не робив. І це той доказ який зрештою все вирішить. Вона, як і раніше, стояла на своєму. Едер знисав плечима в напівжартівливій безпорадності. «Ти сам усе чув», – прохрипів він. «І я схильний з нею погодитися. Дійсно, що ми втрачаємо? Найгірший окружний прокурор нічого не зміг би зробити на даному етапі проти Ларі» не провівши хоч якогось додаткового розслідування. Він обережно підвів свою племінницю до дверей. Я привезу тіло негайно і з тростиною заїду сам, якщо десь не застрягну. Потім він м'яко поплескав дівчину по плечу, і вони пішли. Спостерігаючи за тим, як Дана йде з високопіднятою головою, я подумав, що якщо Ларі був достатньо розумний, щоб вибрати її собі за дружину, то він навряд чи так нерозумно вчинив з цим бивством. Нарешті, дійшовши висновку, що моя логіка стає безсилою перед її інтуїцією, я заспокоївся і повернувся до своїх круглих черв'яків. Тіло перебуло через півтори години. Коли пасторівський госпіталь спорожнів, і мені вдалося отримати дозвіл на понаднормову роботу. Я почав, як завжди, з голови і змушений був визнати правоту Ейдера, що причиною смерті, безумовно, стала черепно-мозкова травма. Крім того, було абсолютно ясно, що старий мав відмінне здоров'я і міг прожити до 100 років – Попереду були ще трудоміські тести на тканини і токсикологію, але я вже розумів їх марність. Сумнівів не залишалося, він був убитий ударом по голові. Я вже закінчував свої грубі підрахунки, коли увійшов Ейдер з тростиною. Він старано уникав дивитися на останки, хоча все було пристойно – Через хвилину я накрив тіло простирадлом, щоб Ейдер міг підійти ближче. «Ну, як?» – запитав він. «Вбитий ударом по голові. Все в порядку. Давай подивимося тростину». Він простягнув її мені. Важкий набалдажник прикривав поліетиленовий пакет». Стрижень був тонким, з твердового ебенового дерева завдовжки 38 дюймів. Безсумнівно, яйцеподібна форма на набалдажника могла завдати відповідну травму кісткам голови. Але чи було так насправді, залишалося невідомим. Аналіз крові не становив труднощів. Волосся також не зайняло багато часу. При хорошому порівняльному мікроскопі. Я з жалем похитав головою, оскільки результати не дали нічого обнадійливого. І обличчя Ейдора стало похмурим, не мов йому прищемили палець. Він, як то кажуть, опинився між двох вогнів. З одного боку, він мріяв, щоб справа пройшла без звичайних щурячих перегонів по розшуку незручних свідків та інших невловимих доказів. З іншого, його племінниця Дана, улюблене дитя, ймовірно, була близька до того, щоб втратити свого коханого в газовій камері або, якщо пощастить, у в'язниці на 30 років або близько того. Ні те, ні інше не робила лейтенанта щасливим, якщо, звичайно, не знайдеться кандидат на небесний стрибок. «Мені шкода», – перегнічено сказав я, – «нічого не можу вдіяти. Клянуся своєю професійною репутацією, Макейб був убитий цією тростиною, і мені доведеться свідчити про це під присягою». «Нічого іншого я і не очікував», – мляво промовив він. «Сподівався щось зробити для Дани. До речі, ось список усіх домашніх. Подивися його завтра. Може, щось знайдеться, як раніше, у більш безнадійних випадках?» «Цей безнадійніший за всіх інших, – холодно заважив я». І, відверто кажучи, нам не потрібно стільки підозрюваних у відповіді на.